Jó reggelt! Kiveszem a friss, kinyírt esverdőt. Én egy ideig a papírjai már leszek elfoglalva, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogyha nem fognak, ha telefonálni fognak, akkor ne figyelnék Önökre. Ma 2021. október 22-e van, és péntek az írja a naptár, hogy Elődés Korinna napja. Holnap az 56-os forradalom ünnepe lesz, és Gyöngyi napja. Vasárnap pedig salamon és Herold. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipsz tegyük hozzá, és így tovább. Hétfőn, ha eljutunk odáig, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, akkor Bianca és Blanka napja lesz. Most kérem, állasson 6 óra és 49 perc van. Nincs hideg eset, de nincs hideg. 8-9 fok volt itt útközben. Valami teljesen ismeretlen, abban én nem értem, hogy hogy működik a Spirit FM. Eredetileg Benyó a karácsonyi interjúját gondoltam meghallgatni, aztán gondoltam mégis összefoglalóbb lesz, ha meghallgattam a tegnap esti, Egyenes beszédnek az ismétlését, de ma megismételték a tegnap előtti egyenes beszédet, és tegnap is a tegnapi. Tehát Tegnap a tegnapi az azt megerőző egyenes beszédet ismételték meg, ma pedig a tegnap előtti. hogy, Ott ez hogy működik, de ugye nekem útig elegendő megérteni azt, hogy ez itt, ahol én vagyok ez hogy működik, és ha megértem az egyáltalán nem biztos, hogy jó nekem vagy nekik. Csak szerettem volna jelezni, hogy. <kül> Az a jó az életben, hogy kiszámíthatatlan. Uh, illetve hát, hogy az a jó, ez nézőpont kérdése. Szerintem a Spirit FM-en ma a tegnapi egyenes beszédet kellett volna megismételni, de valaminek okáért a tegnap előtt ismételték meg. Ha beszélgetni szeretnének 061 712 42, ne befolyásolja Önöket, hogy én itt közben olvasgatok és húzogatok, ez nehezen hiányolható az én tevékenységemben, le attól, hogy maguk a beszélgetések, azok beszélgetésekkel hogy legyenek, és ez a tegnap reggeli márkizai beszélgetés, ez bennem még annál is mélyebb nyomot hagyott, mint amit feltételeztem, Ben nem tudom, hogy mit feltételeztem. 061-712-42, ha hívnak, én itt leszek. Teszem hozzá, hogy ha hívnak, én itt leszek, ennek a mondatnak sem volt semmi értelme. pontos módon hiányolnunk kell majd Filipov Gábort, aki egyéb irányú tevékenysége, itt nem részletezendő tevékenysége, ahol nagyon későn feküdt le, beleértve hogy ő mindig nagyon későn fekszik le, így meg nagyon korán kelek. Így egészítjük ki egymást, ma nem lesz, és miután ez a programja, ami tegnap ezt a kései fekvést okozta, valószínűleg nem fog elhárulni, így szombaton nagy valószínűséggel nem fog eljönni a békemenetre, így nagy valószínűséggel én sem fogok elmenni a békemenetre, ha csak ha csak ha csak valaki ilyen nem csábít van egyébként meglepetéssel, mert hogy Cizmadia László cöf arra kéri a békemenetelőket, van ilyen szó, hogy békemenetelő a 168 óra szerint, hogy rögzítsék mobillal a baloldali erőszakot. Ez mondjuk egy kicsi megtévesztő cím, mindjárt itt tartunk a baloldali erőszak kapcsán a 168 óra címadásánál, hiszen ide az kellett volna írni, egy Csizmadia László arra kéri a békemenetelőket, hogy rögzítsék mobillal az esetleges baloldal erőszakot, még akkor is, hogyha egyébként ezt mondta volna Csizmadia László, de itt ugye az van benne, hogy csak mondom a 168 órának, hogy Csizmadia László azt mondta, minden résztvevőt arra kérünk, hozzon magával mobiltelefont, és ha rendbontást vagy provokációt tapasztal, ne üljön fel a baloldali erőszaknak, de hív rögzítse az eseményeket. A címből a HA kimaradt, és az van benne, Csizmadia László arra kéri a békemenetelőket, hogy rögzítsék mobilal a baloldali erőszakot, mint hogyha az evidencia lenne, hogy az biztos, hogy lesz. Szerintem ez konkrétan hülyeség, amit mondott Csizmadia László, de legalább ezt a hülyeséget egy HA szóval enyhítette, ezt a HA szót ezt kivette a 168.hu, ezzel lehetséges, hogy nagyobb mennyiségű koppintást, vagy kattintást, vagy én nem tudom micsodát lehet elérni, politikailag, hát meg sajt, a saját sajtó etikailag, ha ilyen szó van, nem igazán korrekt, de nem tudom, mennyire élünk korrekt világban, tehát végül is lehet, hogy ezt így kell csinálni, és én mentem ki a divatból. Ez soha se tudható. Na, akkor még egyszer ugyanaz. Én már egyszer felajánlottam, hogy egy nagy pénzért cserébe nem csinálok műsort. Még egy megoldás van, hogy beszélek, de leveszem a mikrofont, így. Györeged! Szeretném kérdezni, meg tudnám mondani a tegnapi adást is szeretném volna nézni a, a YouTube oldalról, és a 18 adás van csak nem azóta nincsenek fel az adások, hogy ez miért van. Megkérdezem az Ádámtól. Ádám, te erről! Mi? Az összes adás? Veszély bele! Az egész? Bocsánat. És akkor mit kell tennie annak, aki meg akarja azt nézni? Ah, jó, Féz... nem, nem, nem, nem, nem, nem, itt jelenleg már olyan modern, hogy ez, ez itt a kulissza, ezt így mondták annak idején a Magyar okay. Rádióban. A helyzet az, hogy a Facebookon kell megnéznie, mert hogy a Youtube-on ha a zene miatt letiltja a YouTube a műsort, az valami, nem tudom, az valami bonyult jogdíj probléma, ne kérdezze okay. Tehát nekem épp így elég gondom van a repülőgéppel, hogy még újabb gondjait magamra vegyem, megoldani úgyse tudom, de a dolog lényege lényeg az, hogyha egyébként ez történik, akkor az az adás a YouTube-on onnantól kezdve láthatatlan lesz, onnantól kezdve, Igen. hogy tiltja a YouTube, ám a Facebookon megnézheti. Igen, csak én reflektáltam arra, amit az előbb mondott, hogy a YouTube-on meg lehet nézni, és azt hiszem volt egy ilyen mondat is, mert hogy ez azért fokhíjas, de akkor ez egy jó információ, akkor a Facebookon kell keres. Egyrészt a Facebookon, másrészt valamilyen módon elvileg meg lehetne oldani ezt a találjogdíj problémát, harmadrészt előfordulhat, hogy egyáltalán ne legyen zenedének de én csak nem tudom elképzelni zene nélkül. Hát sokan azért is hallgatjuk, úgyhogy... Úgyhogy, uh, úgyhogy, ennek ez, úgyhogy akkor keresse meg a Facebookon, uh, okay. a tenapi Márkizai a maga nemében szerintem egészen zseniális volt. Csak egy részét hallottam meg, és ezért akartam meghallgatni, és kész amikor felébredtem, akkor meghallgattam volna szívesen, de... Jó, akkor a helyen kerestem. Jó, nem kereste aztán... rossz helyen, egyáltalán nem kereste rossz helyen, jó helyen kereste, de az a jó hely az ezzel jár együtt, ezzel a problématikával, a Aha. másik az még nem jár ezzel. Ha hát az is ezzel jár, akkor majd Igen. valahogy az illegalitásból megpróbálok más eszközöket választani. Igen, ez egy jó protokoll akkor a jövőre vonatkozóan is. Abszolút, legyen. és azért is nagyon jó, hogy ezt megkérdeztem, mert így legalább én is megtudtam, és az önkérdéséből adódóan a másnak lett volna ilyen problémája akkor lám, ők is kaphattak választ a kérdésükre. Örülök, hogy lehet, hogy másnak is segítettünk. Biztos, ön, ön biztos, hogy segített a kérdésével. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont. Köszönöm, Adam, az információt. Szeretnék harmadszor is meghallgatni, vagy legyen valami más zene? 061 amíg nem telefonálnak, addig nem lesz zene. Lehet, hogy ezzel a zenével már le van tiltva a YouTube, fogalmam nincs. András, ez most is percek? Ezzel lehet csinálni valamit, hogy egyik ilyek együtt ebben az elektromos hanggal? Jó. Van egy ilyen... hogy egy ilyen tücsök költözött volna a fülembe mind a kettőből. Sokan vannak, akiknek különböző ilyen hallás problémáik van, például egyfolytában hallanak zúgást, ami nagyon rossz lehet. Én nem hallok zúgást, ezért nekem feltűnik a percegés. Hogyha egyébként is percegést hallanék, akkor valószínűleg nem tennék rá megjegyzést. Persze, ha az a kérdés, hogy legyen-e Kejfejancsi zúgással együtt, vagy nem lesz Kejfejancsi, mert a zúgás nem elhárítható, akkor nyilvánvalóan a zúgást, meg ezt a percegést fogom választani. Szegény ember percegéssel főz. Minden, hogy én nem tennék mindenre megjegyzést. Ez miért? Ez? Hát ez, ez, ez, ez a válasz, a, a kérdés az, hogy ezt a videót, a VMG anyagát tartalmazza, aki szerzői jogok miatt letiltotta országodban ezt az izítzene miatt. Ez van. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet elhárítani, majd meg fogom kérdezni, de ugye a konglomerátumomat látom, küzd számos problémával. Úgyhogy már megint felhúztam? De azt hittem, hogy annak fönn kell lennie, bocsánat. Én okoztam, én okoztam a percegést. De most legalább megérzem, hogy annak lent kell lennie. Megszüntettük. Nem telefonáltak, hogy legyen-e még egyszer a Friday Night vagy legyen egy másik júr, vagy egy átlen legyen zene. Akkor nézhetnek engem. Olyan leszek, mint a Mi -e. Ugye lesz holnap ez a békemenet. Én azt gondolom, hogy maga a békemenet, mint ötlet, tulajdonképpen az a baj ezzel az egész hazai közélettel. hogy abban az egyes dolgok, azok teljesen rendben vannak. De menet közben idővel, olyan tartalommal öltözködtek föl, amely tartalom elfedi azt a dolgot, amiért eredetileg létrejött. Tehát mintha valamit a kosztól nem tudnánk látni, hogy az alma nem lenne ehető, vagy nem lenne látható a ráragadt szutyoktól. A békemenet úgy van rendben, ahogy van, gondolom én. De az, hogy azt mondja Csizbladia László, hogy a baloldal és a liberális provokációtól mindig lehet tartani, de egy alapvetően csendes, békés és méltóságot teli menetet szervezne, különösen azért, mert tisztelni akarnak a forradalmat követő véres megtolás mártiriai előtt, hogy a baloldali és liberális provokációtól mindig lehet tartani, én kérdezem önöktől, csak úgy anpasszan, csak úgy tényleg, mint a New hogy nem hoztam reszelőt, de gondolják el, hogy most van egy reszelő. Hogy ez tényleg, ez egy, ez egy korrekt mondat? Hogy a frászkonyóban, hogy tegnap a Márki azt mondta, hogy azért kell mondani valami utrombaságot hogy azzal kiolcsuk vagy felhívjuk a figyelmet a másik oldal otrombaságaira. Hogy ez teljes képtelenség, az nem változik. De a márkézai tevékenységem valahogy ezt mégis igazolni látszik, habár a liberális értelmiség azért zúgulódik a mondatok miatt, de a liberális értelmiségtől függetlenül, vagy az értelmiségtől független, az emberek mégis felkapták annyiban a fejüket, hogy odafigyeltek a márkizaira, és elmentek szavazni rá. Ez például egy kurva nagy szöget ütött a fejembe, vérzik is, de ez a szögez nem biztos, hogy onnan kihúzandó. Hogyha ezzel egy semlegesíteni, akkor legyen. Aztán hosszú távon meg mi van, hogyha az egész elmarad? Ha nem telefonálnak, nem lehet hozza magával, tehát mobiltelefont, és a rendbontás, vagy provokációt tapasztalat ne üljön fel a baloldali erőszaknak. Ezt a habetűt vagy ezt a haszót, ezt a 168 berakadtak volna. Na mindegy. Hát ez a... ez a... Karácsony mondat, a miniszterelnöki jelölti vitákat untam, ott voltam, tudtam, hogy ezt nagyjából egymillió ember nézés, most két kérdés között az jutott az eszem, hogy egy gyereke megyerek labdegyzésre jelentette ki a Benyó Ritának adott interjújában Karácsony Gergely. Én például azért nem hallgattam meg a Benyó Ritát, de ezt mondtam, mert azt hittem, hogy meghallgathatom a tegnapi egyenes beszédet. Nem tudom, hogy Benyó Rita, hogy reagált. Én, ha Karácsony Gergelynek a sajtósa lennék, vagy kommunikációs szakembere, egyik se vagyok. Akkor azt mondtam volna, hogy kezdjük újra. Itt már nem arról van szó, hogy Karácsony Gergely kevésbé akarta a miniszterelnökséget, mint Márkizai Péter. Itt konkrétan az van, a tévedés minimális kockázatával, hogy Karácsony Gergely elfáradt. Hogy ez a fáradtsága, ez kipihelhető-e vagy sem, Fogalmam nincs. Ezt önök tudják, hogy amikor önök így voltak, fáradtak, hogy egyszer csak elárulták magukat és az ügyet egyszerre, és kiálltak valami mellett, ez nem a gyerekről szól. Ez egy ócska hivatkozás. A gyerekről ugyanis mindig szó van. Akkor is szó van, amikor az ember bekapcsolva hagyja a telefonját. Hogy egy gyerek elérje. És a gyerek telefonál, nincs az a miniszterelnöki vita, amit az ember ne hagyna ott. Nincs az a kejfejáncse, semmit ne hagyna ott. A miniszterelnöki jelenülti vitákat unta. Én két hete beszéltem nagyjából Karácsony Gergelyér, és abban maradtunk, hogy személyesen találkozunk, mert azt gondoltam, hogy ez az utolsó pillanat talán, talán, talán törölve, amikor ez a kapcsolat kettünk között talán még helyrehozható. Én egyébként erről nem beszéltem, és nem is gondoltam, hogy a találkozásunknak bármilyen módon is nyilvánosságot adok. Ez a találkozó nem jött létre, ez a telefon nem született meg. Én rögzítem a tényt, hogy Karácsony elvesztettem, amiből nem adódik, hogy a főpolgármesteri hivatalt is, vagy a fővárosi önkormányzatot el, kellett, el kellene, hogy veszítsem, valahogy valószínűleg kis ambrussal kéne felvennem a kapcsolatot, hiszen tütőkatát is elvesztettem másokból. Én csak arra fölmondom, hogy a Fülyes Balázsral folytatott beszélgetés kapcsán valaki azt jelezte, hogy valaki igazán képviselhetné a fővárost is. Nem rajta múlik. Kerpelfróniusz Gáborral úgy összeruktam a port nyáron, hogy Kerpelfróniusz Gábor is kiesett. Jó reggelt! Jó reggel kívánok! Én csak azt mert minek ez a békemenet? Minek? A békemenet, azt azt mondom önnek, hogy a békemenet az én meghatározásom szerint, és ez egyáltalán nem biztos, hogy egyezik Csizmadia László gondolatával, az egy olyan szokatlan forma, amivel egy jelentősebb értelmiség és nem értelmiségi társaság kiáll a kormány mellett. Ja, az, mikor, annak idején Kádár János... Ne, nem, ne, ne, nem, ne. Nem, ne, annak idején Kádár János, ne arra gondjunk, elnézést, a... ön kérdezett valamit, én válaszoltam. Ha nem érdekli a válaszom, akkor ne kérdezzem meg, jó? Hát beszélgessen a feleségével. Azért állja meg a fákies menet. Ha kíváncsi, válaszolok. Ha nem érdekli a válaszom, akkor azt mondja el előre, akkor elmondja a kérdését, és utána bontom. Ha zenét akarnak, telefonálnak. Ha bármit akarnak, telefonálnak. 061-712-422. Jó, jó reggelt. Jó. Jó jó reggelt. Jó. Jó Elnézést. Ön, ha ugyanaz, akkor két... Egy... Menet, azt, azt mondom önnek, hogy a béke menet, az én nekem Saját magamat nem szeretném visszahallgatni. Látja, itt van a Youtube mindjárt. Csak ez egy ilyen pseudo Youtube. Bármilyen ügyben, ha telefonálnak, 061-712-42, akarnak valamit mondani, vagy zenét kérnek. Ki úr. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Boccozolt! Jó reggelt! Kérdezhetek? Bármit! A tegnapi Márkizaj Péterrel készült interjút szerettem volna visszahallgatni, egy olyan 10 perc különbséggel ahhoz képest, hogy élőbb element még délelőtt tudtam követni, délutánra viszont az fogadott a Youtube-on, hogy szerzői jogokra hivatkozva letiltották az adást. Mi az oka? Igen, ennek az az oka, hogy valamilyen izé hiányzik a cég és a Youtube között, amilyet szerzői jogokat fizetnének, de az is lehet, hogy fizetnek, de az kevés, nem tudom. Milyen Már... Hát ahol dolgozom, ugye Értem, uh, itt igen, a, igen. a YouTube követel valami pénzt, és lehetséges, hogy így sokba kerülök, és ilyet már nem, nem tudom. Tehát most Értem, nem fogok hülyeségeket visszahagatható mondani. Visszahagatható valamilyen ma, ma már volt egy ilyen kérdés, és a Facebookon meg lehet nézni. Értem, köszönöm. De nagyon jól tette, hogy megkérdezte. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Viszont, Viszont 061 712 -42. Aki zenét szeretne, vagy beszélgetni velem, 061-71242. 06171242 zene, vagy bármilyen egyéb ügyben. amelyben nincs zene, akkor bármikor visszanézhetik a YouTube-on, ahogy olvasok. Jó reggelt! Jó Az elkultó című filmben hogy került a hambandi Én Ma reggel tájékoztottam arra, hogy a hambandi benne van, de én ma fogom látni a filmet, amire egyszerűen kíváncsi vagyok. Azt gondolom, hogy ez most egy ideig beszéd téma lesz, és ezért azok közé tanszolom, aki mégiscsak a film ismeretében akar erről beszélni, Független. Én is ma megnézem, mert nekem is csak egy ismerősöm látta, és elmesélte a történetet, mondom, han van, mi hogy került utak? Én, én először azt hittem, hogy ő személyesen szerepel benne. Nem, színész játssza, igen, igen. igen. Uh, de én tegnap meséltem egy történetet, vagy tegnap előtt, de azt hiszem inkább tegnap. Az Han Endréről szólt, így nem fogom tudni önnek biztosítani az ő jelenlétét a műsorban. Igen, az alléban volt tegnap egy vetítés, ahol a még, meg öltönybe mentek el a fiatalok, és végig tapsolták a filmet, ez egy ilyen ellendemonstráció, vagy nem tudom. És valaki ott volt ismerősöm, ő mesélte, hogy, hogy a de is, ő nem tudta, hogy ő kicsoda, mert ugye más generáció. De utána én személyesen ismerem őt, hát mondom, hogy ez hogy létezik 2006 hát, nem tudom. Nem tudom, volt, magyar fogok hétfőn. Ő volt, aki ugye kiszivárogtatta a filmben állítólag. A gyújtchány han... Igen, igen, igen. Együtt csinálták a ízével, a Szilvásival. Uh -huh. Teljes képzavar egyébként, hogy a hanendre a a televízióba és egy művészfilmről van szó, a képzelőteréjére elragadhat. Nem tudom, nem láttam, tehát hogy az követően vissza, az nem... követően vissza rá, mert nem, nem tehát... Egészség. Ezt kétszer nyomtattam ki, plusz esőerdő. 061 712 zene, hogy zenét szeretnének hallgatni, vagy valami mást is szeretnének Azért az, hogy a koronavírus gov.hu alatt hozzák a rezsi csökkentés elleni brüsszeli kritikát, tehát hogy Brüsszel hogy akarja a rezsi csökkentés vívmányait megszüntetni, abban van valami hihetetlen. Már ha belegondolnak, hogy a postán lehet kapni üdítőitalokat, de hogy a koronavírus gov.hu oldalon miért lehet a rezsi csökkentéssel és brüsszel kapcsolatos, meg a határőrizettel kapcsolatos híreket olvasni, Hát abban el van tévedve a kormány. Vagy valaki. De mitán ez egy rendszeres eltévedés, ennek következtében... Jó reggelt! Jó reggelt kell Németságon, és szeretnék egy kis zenét, hogyha lehet. Igen. Én nem is. tudom, hogy egy képes. De lehet. Hogy ne lehetne. 712 42. most már zenét kértek, ha velem akarnak beszélgetni, akkor ahhoz meg kell, hogy szólaljanak, ahhoz pedig fel kell, hogy hívják a 061-712-42-es telefonszámot. Erre még 5 percük van, aztán fél kilenctől ismét. Miért felhívnám navracsi Tibort, utoljára ajánlom a 06171242 es telefonszámot, nem lesz 123 Fiala János vagyok, és nabracis Jó, és Tibort keresem, de ahogy én hallom, Igen. megtaláltam. Igen. Ön mennyire látja saját magát kívülről? Hát egyre kevésbé, hogyha ezt mondom, az így... Tehát, de miért látja egyre kevésbé? Azért, mert, mert egyre hogy van szoktam látni, de gyere, vagy nem gyerek, gyerekkoromban, meg fiatalkoromban fogalmazok úgy, sokkal inkább volt időm is talán, meg, meg nem tudom, meg, meg, meg lehet, hogy jobb, jobban tudtam látni magamat, vagy nem tudom, akkor, soka, akkor sokszor láttam magamat kívülről. Most, hogy ezt kérdezte, akkor gondoltam rá, és most úgy érzem, hogy az, utóbbi időben talán kevésbé, de azt hiszem, hogy azért látom, látom magam kívülről, igen, általában, ez sok minden tömegből. Van önképe? Természetesen, az azt hiszem mindenkinek van. Minden. Mennyire foglalkoztatja, hogy az önképe az mennyire egyezik másnak az örről alkotott képével? Beletörődtem, hogy nem. Egy időben nagyon foglalkoztatott, és, és mindent meg is annak érdekében, hogy hogy az általam korrektnek tartott önképem, mert minél többen oszták, de mostan már beleztrődtem, be, bele hogy ez, ez nem így van. De ez, ez egybefügg azzal, szerintem, vagy összefügg azzal, hogy akkor talán több hangsúlyt fektettem arra, hogy az, az én önképen egyezzen másokról a malkotét önképével, amikor még a médiában nem szerepeltem annyit. Igen, ez egy fontos dolog, mert a média ugye ezt meg sokszorozza. de azt kérdezem, hogy a szűkében, a privát körében van-e olyan ember, akinek a véleményére ad, és hogyha nem uh, egyezik az ő véleménye az önével, és ez most az önképéről szól, uh, akkor ha helyből vissza is utasítja, de azért hajlandó ezen elgondolkodni gondolkodni. Persze, persze. A barátaim általában ilyenek, a feleségem is mindenek előtt ilyen, úgyhogy persze, szüleim, ilyenek, igen. Persze, maximálisan vannak a maximális, gyerek arra, amit mondanak. Még akkor is, hogyha, hogyha tudom, hogy valami. valamit miért mondanak. Azért vannak olyan. Igen, tehát vannak olyan vélemények, amikor rögtön tudom, hogy, hogy miért minek következtében gondolják azt, hogy én olyan vagyok, ami erről én tudom, hogy nem vagyok. Bonyolult, de... de Jó, hát ilyen. tudja, hogy általában nem véletlenül szoktam így kérdezni, hogy azt is tudja, hogy mi az, ami jól áll Önnek, és mi az, ami kevésbé? Azt nem tudom megmondani, hogy minden, mindenre, ami nem áll jól, arról tudom, hogy nem áll jól, de sok mindenről tudom, hogy nem áll. Érzem, ösztönösen érzek egy csomó minden, ami, ami idegen számomra, és abban, abban semmilyen körülmények között nem akarok belemenni. De a lojalitás az ráveheti olyan tevékenységekre is, amelyek igazán nem állnak önnek jól, de mégis csinálnia kell? És úgy, sok, olyan volt, sok olyan volt már, amit visszautasítottam, emiatt, hogy úgy éreztem, hogy ezt én nem, nem tudom megcsinálni, mert ez annyira nem élennék, hogy hogy csak ártanék egyébként is. A, tehát, hogy a lojalitás felől meg, akkor van a, hát a lojalitás, lojalitás áll... ugye az arról szól, hogy csapatfegyelem. Igen, de van, amikor a csapatfegyelem árt a csapatnak is nem használ. Ebben önnek tökéletesen vannak... igaza van, de én ugye jellegzetesen az az ember, aki általában nem szokott a csapatfegyelemmel kapcsolatban kifelé de, megjegyzéseket én, tenni. Kifelé nem, de befelé igen, és, és vannak olyanok, amikre erre, amiket erre hivatkozással azt mondom, hogy nem, köszönöm, ez nem én lennék, hogyha ezt megcsinálnám. Igen. én ezt sűrűbben teszem a kelleténél, így aztán át is kell gondolnom, hogy mindenkori konglomerátumonban milyen helyet akarok elfoglalni, mert általában aztán olyan mértékben gondolok kritikai tevékenységet folytatni, ami az alaptevékenységem folytatását kérdőjelezi meg, hogyha nem vagyok túlságosan bonyolult, de most nem magammal készítek interjút. Két dolog miatt kérdezem ezt, az egyik az, az enyhébb lesz, talán tapolcán láttam önt bőr Jackyben, és az olyan szok... Volt. Nem, nem is gondoltam volna, hogy önnek van bőrcseki. több is van, és nagyon sokat használom. Nem már Nem ezt mondtam. Jó, nem, sok, de ez de egy ragyogó taptam. kérdés volt, mert nincs még egy műsor, ahol egy ilyen kérdés hagzaná Én nem ezt mondtam. Értem, értem, értem. De, de, de meglepett. Az lett volna a kérdés, hogy vajon van-e, akkor arra talán azt mondtam volna, hogy igen, hogy le is fényképezti magát, azon, az már, az, abban nem, már nem lettem volna biztos. Na látja, az nem lenne önazonos, hogyha egyébként van, de azt mondom, hogy látjad, ebben ne fényképezzenek le, mert előbb leveszem, mert azt akarom, hogy a, a köz ne tudja, hogy nekem van. Még ne, ezt ne, ezt ne, ne. elnézést a bőrkabát, az nem olyan, mint a, mint a nerdz bunda, Tehát nem, nem, nem, nem, nem erre gondoltam, hogy mindjárt jön Bridget Bardot és leönti jön piros festékkel. Uh, hanem, hanem egyáltalán. A másik, ami eszembe jutott, de ez ugye csak azért juthat eszembe, mert ugye én hülye, böngészem az ön Facebook oldalát, uh, és itt ugye azt lehet látni, hogy ön tapolcán áll egy uh, ház előtt, uh, és böngészi a névsort, ott a, nem tudom, hogy hívják ezt, ami ugye beengedi az embereket, ugye régen ilyen nem volt Kaputelefon. Ház. Kaputelefon, ez az, köszönöm, kaputelefon, és az a szöveg folyamatosan zajlik az aláírásgyűjt, és ne hagyjuk, hogy a bukott baloldal újra visszatérjen, és aztán meg azt is lehet látni, hogy október 20-án, ami nem volt olyan nagyon régen, a térségi irodaházban találkoztak Tapolcán, ahol uh, ön, kormánybiztosként volt jelen, és ugye itt van ez a fénykép Gyurcsány Ferencről, Márkizai Péterről és Dobrev Kláráról, a Gyurcsány Show országjárás. Azt én el tudom képzelni, hogy önnek van véleménye Gyurcsány Ferencről, azt én el tudom képzelni, hogy van Márkizai Péterről és Dobrev Kláráról, de hogy ön egy Gyurcsány só nevű, fedő nevű hakniban Főszerepet vállal, azt nem tudom elképzelni. Tehát félret ne essék. ami ott zajlott, azt nem tudom megítélni, hiszen nem Ezt hallottam, mondani, hogy ott hát erről van szó. De, Látja de ezért. meghívnak egy jobboldali politikust egy munkásgyűlésre. Elmegy és egy törömetszet jobboldali szöveget mond botrányos -e az, hogy elmegy egy munkássörgyűlésre, vagy pedig az a botrányos, hogy egy jobb oldali szöveget Nem, Szerintem egyik sem önazonos ember egy más környezetben. Én ebben semmi botrányosat nem. Látok a gyúcsán soha ha megfigyeli és megnézi más választókerületi elnökök vagy Fidesz országgyűlési képviselők a A soha az egy országos kampánya a Fidesznek. Én a Fidesznek egyéni választókerületi elnöke vagyok. Miért ne vennék részt egy olyan programon, aminek az a címe, hogy gyúcsánsó, vagy miért ne mondanám azt, hogy ne térjen vissza a bukott baloldal, amikor én valóban azt gondolom, hogy ez a baloldal megbukott, a Gyurcsányferenc este, minden estő. De hát, miért ne? Én ezt értem, de Márkizai Péter. Én sem is Oké, de mi a, a bizonyíték arra, hogy Márkizai Péter része a Gyurcsánysónak? Én, hogy most én bizonyítsam, én Elnézést, itt van ez a rohadt Tehát plakát. Ha nem lenne ez, azt értse meg, hogy jó, én... Hát meg egy pillanatra. Nem én vagyok az, aki azt mondtam, hogy szerintem az összegi az veszély, az egy korrekt és őszinte jó szándékú beszéd volt. Ez Márki Zaj Péter volt. Nem én voltam. Na de attól, nem én, attól nem, még hát, ő ennek a sul... Nem mondanak. én vagyok, nem, bocsánat, nem én vagyok szövetséges egy hanem Márki Péter, nem? Nem én fogok szerepelni egy listán Gyurcsány hanem már Péter, nem? Hát ez egy kényszer... De nem erről van? Milyen hát... kényszer? Milyen hát kényszer? Ami, a, a, ami a választó... Ki a szegeszek homlokához? Nem. Hát ami... Gyurcsány egy listán? Nem, ami arról szól, hogy választójogilag hogyan lehetséges az, hogy az ember olyan... most nem beszél komolyan, ugye? Tehát most, most nem azt akarja mondani, hogy itt van már tizaj Pétereti sorsunk és végzetünk, és azért kénytelen olyan áldozatot vállalni a hazáért teljesen akaratán kívül. Valójában busztusa sincsen hozzá, egyáltalán nem akarja. Jakab Péter hasonlóképpen, ám kénytelen, Dobrasztárával és gyurcsányferenccel, akiket egyébként korábban szittak, vagy hogy a beszéljünk, a jobbik éppen azzal támadta korábban a figyelmet, hogy túlságosan puha, gyúcsányferencel és dobrasztárával zenek. És most kénytelenek, kénytelenek ezt a szolgálatoknak tennék. De most ezerről is komolyan beszélünk? Én azt kérdezem öntől, hogy ő látja annak a választójogi lehetőségét, hogy ezek a pártok külön és nem együtt induljanak a választásra úgy, hogy reális esélyük legyen a fidesz szemben. De ez nem a választójogi kérdés, ez a népszerűség kérdése. Természetesen van, a megfelelő számú jelöltet indítanak, és a megfelelő számú támogatottságot összetül megfelelni. Tehát az ön szerint a választójogi törvényből nem adódik az összefogásnak a konstrukciója? Hát nézze, Nagy-Britanniában ennél sokkal durvább választási törvény van, mert az nincs is listás része az egyéni, egyfordulós, egyéni választó választási rendszernek, és mégsem látjuk azt, hogy egyébként kicsök és Bogár összefogna azért, hogy legyőzzük mondjuk a konzervatívokat hanem külön-külön indulnak a pártok, külön-külön jelölteket állítanak, és időnként kormányváltásra kerül Én tiszteletben tartom, vélem... tiszt... tartom az ön véleményét, de azt kérdezem öntől, hogy miközben mindenki él az összehasonlítás lehetőségével, és gyakran én is élek vele, hogy ezek az összehasonlítások nem botlanak -e meg ott, ahol mindig van egy helyi sajátosság, és most nem arra gondolok, hogy Anglia szigetország, hanem mindegyik ország más történelmi hagyományokkal rendelkezik, és ebből az eltérő történelmi hagyományból beleértve az elmúlt 30 évet, tehát a közelmúlt is, a történelem része, más megoldások adódnak. Jó, akkor németország vegyük német németország. Német De kell ez Hát Na de másképpen hogyan bizonyítsam önnek be, hogy önmagában nem a választójogi törvény az, ami rákényszeríti ezeket az embereket arra, hogy összefogjanak. Vannak országok hasonló vagy ugyanilyen választási rendszerrel, ahol vígan megvannak a politikusok anélkül, hogy egyébként összefognának. Tehát ezt ez, nem akarok én semmi más mondani, csak az, hogy amire ön hivatkozik, hogy szegény Mártizaj Péternek nem volt más lehetősége, és hogy nem szereti gyújtsáskerendszert, nem ért egy-egy gyújtsáskerendszert, elhatárolódik gyújtsáskerendszertől, nem egy sónak a részei, mert a választási törvény rákényszerítette, ez nem igaz. Tehát más kifogást kell találni, mert ez így konkrétan nem igaz. És maga a gyújtsájn az micsoda? Azt nem tudom, mert most nem én találtam ki a gyújtsájn kérdezem Kérdezze meg a Fidesz marketingeseit, vagy mi a családpolitikán, ha arra kíváncsi, hogy Zsibor Robert államtitkár úrral miről beszélgettünk, akkor mi a családpolitikáról beszélgettünk, annak, hogy milyen érdekenség volt, hogy négy éves, rendkívüliségéves családpolitikája jövénységvel a formányban, miről az ellenzék egyébként nem a hajlandókára legyen támogatott. Erről beszélt. Merre jár? Mert uh, mindig lehet érzékelni azt, a hogy valami... Tárnok És Tárnok térségében alagutak vannak? Vagy a hullámzást az mi idézi előtt? Hát, még Éppen merre tart? Veszprémbe, kuratóri művére, Ha én egyébként uh, uh, feliratozni akarnám Önt, én ma azt ajánlottam, hogy legyen egyetemi tanár, akkor mi lenne? Kormány biztos? vagy mi? Mi, az ön? Tehát mi az a megszólítás, ami egyébként alapvetően az ön neve alatt az ön véleménye szerint kéne, hogy szerepeljen? Hát ez általában úgy szokott mostanában alakulni, hogy a megszólaláson témájához kötő. De én most ön, öntől kérdezem, ha egy úgy. megszólítás hát. van, az mi? Uram, hát. tudom, de az uramat leszámítva. Ugye azt szoktam ilyenkor mondani, hogy beszélni polgára. Oké, okay, beszélni De... ja. polgára, aki közben máshol lakik. Igen. Igen, bonyolult. Azt kérdezem öntől, hogy ezek az energiaárak. Ezek hogyan vannak? Tehát mennyiben függ össze ez a mostani krízis az Európai Bizottság energia-ár liberalizációjával? És akkor olyasmiket kérdezek, amiről felszínes ismereteim vannak, tehát hogy elkezd engem vizsgáztatni, rosszul fogunk érni. Ja, nem fogom elkezdeni vizsgáztatni, mert nekem sincsenek annyira mély ismereteim. Ugye az Európai Bizottság általában, amikor az egységes... Tehát az Európai Bizottságnak ugye az a feladata. Én úgy tapasztalom, de a rosszul fogalmazom, javuljtson ki, hogy a hazai kritika az energiárak elszabadulásával kapcsolatban az egyik kritika az az, hogy az Európai Bizottság liberalizá... liber... energialiberalizációs politikája hozzájárult az energiárak elszabadulásához, és aztán vannak újabb fügelékek, de abban majd később jönnék elő. Igen, igen. Bár az én a, én a, ha jól láttam, akkor én erősebbnek érzem azt az érvet, hogy a, a klímaváltozás elleni küzdelemben tett vállalások olyanok, amik, uh, amik ilyen túlzott... Uh... És ez így van? Hát, ezt, ezt, én, ezt nem tudom, az tény, hogy azt mondják energetikai, vagy energia, ipari szakemberek, hogy a megújuló energia jelen pillanatban abból adódóan drágább, hogy mind a mai napig nincsen megoldva a, a tárolás lehetősége. Uh -huh. És azt nem tudták megoldani, hogy még a napenergiát, e, ugye, ami akkor termelődik, amikor süt a nap, eltegyék arra az időszakra, amikor nem süt a nap. E, nagyon leesztelésítve. Ez nem tudom megítélni. Az tény, hogy a bizottságnak van, van hagyományosan egy olyan e, politikai alapállása, de nem csak az energia. Így maradjon területi. a telefon, meg nem mozduljon. tehát így beszélj. Jó, igen, jó. jó? meg nem csak az energiapolitika területén, hanem mindenhol, hogy a lehetőség szerint a szabadpiaci árképzés és a szabadpiaci viszonyok legyenek az uralkodók, és miközben meg ugye több, egyre több tanulmány jelenik meg arról, hogy valójában az energia árak, meg maga az energia is valójában nem kereskedelmi és nem szabadpiaci tevékenység, hanem hanem, hát fogalmazhatunk, hogy szuverenitás, vagy stratégiai autonómia, vagy, vagy önállóság, vagy nemzetbiztonsági kérdés. És azt hiszem, hogy ma is, amikor erről a vita folyik az Európai Tanácsülésen, akkor nem utolsó sorban. Ez, ez lesz a nagy kérdés. Nagyon mi... eltérő álláspontok. Azt újjára nekem, még miatt az álláspontokról van szó, hogy amit én érzékelek, de ez egy nagyon felszínes benyomás, az mennyiben igaz, hogy az Európai Bizottság nincs tekintettel, vagy maga az Unió sincs mindig tekintettel az egyes országok terbíró képességére, magyarul, amit ma Franciaországtól el lehet várni, az ottani gazdasági helyzetből, vagy Hollandiában, azt el lehet várni Szlovákiától, vagy Magyarországtól is, de ez a két ország másféleképpen és nehezebben tudja teljesíteni. Én azt hiszem, hogy ez maximálisan igaz. Egy saját tapasztalatból is tudom mondani. Egy példát, ha, ha megenged. A, még amikor én voltam biztos, ez olyan 15-16 körül, tehát még a mandátum viszonylag kezdeti időszakában, összehívtak a bizottságon belül a biztosok között egy olyan munkacsoportot, ami az Európai energiaszegénység kérdéskörék járta körül, nevezetesen azt, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy miközben egyre többen nem tudják fizetni az energiaszámláikat és a rezsijüket, mégis olyan megoldást találjunk az energiaár képzésre, ami piackonform nagyjából, tehát nem a magyarhoz hasonló. Uh -huh. És ahogy így üléseztünk és, és beszélgettünk a biztosok egymás közt, az egyik nyugat-európai ország, Biztos, fogalmazunk, úgy, hogy észak-nyugat-európai ország biztosa jelentkezett, és mondta, hogy ő náluk ez az energiaszegénység probléma már megvan oldva, mert az ő fővárosukban például a forgalmasabb közszereken uh, ilyen közszámára köz elérhető konnektorokat helyeztek el, ahol a hajléktalanok feltölthetik a mobiltelefonjukat ingyen. És akkor a közép európai biztosok egymásra néztek és és hát ugye ez egy kicsit ez a, ha nincs kenyér, egyenek kalácsot szindróma, tehát akkor éreztem én azt, hogy milyen elképesztő különbség van Európa különböző régiói között, akár csak az energiaszegénység értelmezésében. Valahol ez azt jelenti, hogy nem tudja valaki kifizetni a világot. Oké, támán, de hát azt állulja nekem, vagy... hogy a példája tökéletes, de egyébként ezt kíséri-e vakság és süketség, vagy ezt nem kíséri vakság és süketség, vagy kíséri részleges vakság és részleges süketség. Igen, részleges, azt mondanám, tehát ők jó szándékú vakok és süketek, hogyha az ember elmagyarázza nekik, akkor abszolút fogékonyak tehát nem utasítják el, nem gondolják azt, hogy, hogy ez a mi problémánk, és ők nem akarnak vele foglalkozni. Csak evidenciaként nem a mi problémánk jut be, hanem a, érthetően a saját problémájuk. Tehát én nekem ugye egy állandó, mondjam, fixa ideán gyakorlatilag, hogy az Európai Unió, ha, ha, ha valamiben megfeneklik majd egyszer, akkor az a kommunikáció elégtelensége, vagy a kommunikáció hiánya lesz a különböző országok, különböző népek, különböző kultúrák között, mert, mert hogy például annyira más, annyira más a felfogás az Európáról és Európa problémáiról alkotott felfogás, mert ugyanazzal a szóval illetünk, de a tartalma annyira Ez azért más... nagyon furcsa, mert ugye ha valaki mediátori tevékenységet folytatott, az inkább ő, mint én, és ez e, egyébként őre általában jellemző, és ennyire pessimistán még sohasem fogalmazott, mert ugye az, hogy probléma van, az még nem jelenti azt, hogy azt ne lehetne megoldani. Most pedig ugye ez úgy jelentkezik, mintha megmaradna a probléma, mert az a megoldási javaslat vagy javaslatok, amely a probléma megszüntetésére irányul. Azok kevesek ahhoz. Hosszú távon pedig a problémák számából adódóan ellehetetleníthetik a helyzetet. Hát én ilyenkor mindig abba kapaszkodom, hogy a kulturális problémák, az intézményi problémák megoldása az egy-egy döntéstől és egy-két évtől függ, vagy azon múlik. A kulturális problémák megoldása pedig egy-két emberöltő. Tehát én szerintem ha, ha, ha észleljük és azonosítjuk, hogy itt egy probléma van, és elkezdünk ezen dolgozni, akkor ez Hát már valószínűleg nem a mi életünkben, de az utánunk felnövekvő nemzetékek életében ez megvalós. Jó, de, meg, akkor de abban segítsen, hogy mind abból, amit ön mond... Csak próbálom az elméletet és a gyakorlatot ötvözni, azért beszélek közben, nem azért, hogy a saját szavaimat halljam. Az Európai Bizottság javaslata most az Európai Uniós Kibocsátáskereskedelmi Rendszer zárójára LTS ki akarja terjeszteni a közúti közlekedésre, az autókra, a középületekre és a családi házakra, valamint a fogyasztókra is. Ez azt jelenti hogy Brüsszel megadóztatná az emberek lakásait és autójait, ahelyett, hogy érvényesíteni a szennyező fizető elvét és a multi nacionális vállalatokkal fizetné meg a környezetszennyezés költségeit. Miről van szó? ezt hát szerintem egy legitim érv. Ugye Nyugat-Európa... De mi lenne megadóztatva? És miért? A környezet környezetszennyező lenne megadóztatva? Igen. Hát én is, a szöveg értelmezéséből én is erre tudok gondolni. Nincsen háttérismeretem ezzel kapcsolatban. De az, hogy a... A, a, azok a cégek, amelyek a, akár az elmúlt időszakban, akár most az átlagnál nagyobb mértékben járulnak hozzá a ők legyenek megadottak. Jó, cégek. de ugye most ugye egyébek egyébként azzal nézünk szemben, hogy a romák nem azért tüzelnek a kájhában gumival, mert élvezik a gumi éget szagát, hanem azért, mert nincsen más. Tehát az a kérdés, hogy ebben hogy lehet euh, elveszni a részletekben? Mert ugye a dízelautókat ki lehet szorítani, és meg lehet szüntetni a nagyvárosokban, majd egyes országokban való használatát, ugyanakkor tisztában kell lenni az egyes országok terbíró képességével, és amennyiben egyébként ilyen autót használnak, akkor most kitbüntetnek, kitadóztatnak, mennyire vannak tekintettel az egyes országok különbségeire, ha egyáltalán olyasmit kérdezek, ami ide tartozik. Abszolút ide tartozik, mert egy nagyon jó példa arra, hogy a különböző helyzetben lévő országok és a különböző szepontok hogyan itt köznek. De az, az Európai Bizottság az... így nem tesz különbséget? Hanem Már, azt mond... hát, igen. Ő próbál egy európai standardot eltalálni, ami sajnos mind a mai napig sokkal inkább egy luxemburgi vagy egy, vagy egy belga standard, mint egy, mint egy magyar vagy egy román standard. De ez így van. Ez így hogy megyen, ez így volt az előző időszakban is, az egyik ilyen leg, leghíresebb ezzel kapcsolatos vita, ez az ügynevezett kiküldetéses dolgozókkal kapcsolatos szabályozás, ami előírja, hogy a, a munkáltatónak mit kell, mit kell biztosítani akkor, hogyha, hogyha valakit egy másik országban dolgoztat. Ugye a nyugat-európai országok, amit szociális dömpingnek neveznek, az, az számunkra a versenyképesség egyik eleme, nevezetesen a Közép-Európából érkező munkavállalók sokkal kisebb igényekkel lépnek fel a munkáltatókkal szemben, adott esetben kevesebb fizetésért, vagy ugyanannyi fizetésért, de kevesebb jóléti ellátásért nyugat európai munkavállalók. Ezt a nyugat-európai országok szociális dömpingnek nevezik, és azt mondják, hogy ezt mindenképpen meg kell akadályozni közép európai országok pedig úgy gondolják, hogy ez a közép európai gazdaság Jó, ez most már legalább a második, ha nem a harmadik olyan dolog, amiről mi még beszéltünk már, de nem, nem ezen a módon. Ezt a fajta... Mert ez tulajdonképpen nem is részleges Ez ugye arról szól, hogy valaki azért nincs tekintettel a másik egyéni problémájára, mert azzal egyébként úgy tűnik, hogy nincs is tisztában. Igen. Tehát nem arról van szó, hogy eleve rosszindulatú, hanem abból magából indul ki, és azt gondolja, hogyha ő vele így lehet, vagy ő erre alkalmas, akkor a másik is alkalmas rá. Ez valójában, és ugye ez most, hogy érzékenyítés, az nem hiszem, hogy ez egy megfelelő szó lenne. Itt valójában egy tájékozatlanságról van szó, amely tájékozatlanság, aztán különböző indulatokat és politikai, politikai indulatokat is szül. Azt kérdezem Öntől, hogy ez ilyen mértékű? Hát most ilyen mértékű, mert most baj van. Tehát annyi, annyi villám csapkod az Európai Unió körül, és igazából a gazdasági, Ugye ez a gazdasági növekedés, amíg a gazdasági növekedés megfelelően nagy ütemű volt, addig is volt morgolódás korábban, ugye középeurópai munkavállalók elő sokáig zárva volt a piac, és a többi, és a többi, de igazából volt pénz, volt munkahely, bővült a gazdaság, tehát morgolódtak ugyan, de, de alapvető problémát nem jelentett a dolog most nem bővül olyan mértékben a gazdaság, nem jönnek létre olyan ütemben új munkahelyek, és ez a brit kilépésnél, a Brexitnél, ezt tökéletesen lehetett látni, vagy a mostani helyzetnél, a Brexitnél a közép-európai munkavállalóktól való megszabadulás az egyik elsődleges jelszó. És aztán meg ugye kereste sofőreket, amikor... Így van, így van. Tehát ugyanez, egy nyugat-európában egy kicsiben ez zajlik, nyilván kevesebb eszközzel, mivel az Európai Unió egyelőre még nem tenné lehetővé azt, hogy lezárják a munkaerőpiacokat, de ahogyan a schengeni jövezet helyzete is alakul, ugye, ahol kezdjünk lassan ismét megbarátkozni a határellenőrzésekkel. Én nem. Úgy... <gül> Jó, tehát akkor, akkor kezdjük ismét átélni a határellenőrzéseket. Lehet, hogy a jövőben a protekcionizmus itt is meg fog jelenni. Én ebből a szempontból valóban pessimistább vagyok. Én azt látom, hogy, hogy kezdek arra a belátásra jutni, hogy az utóbbi 5-6 év története, ezek az éleződő konfliktusok ez nem csak egy megbicsaklását jelentik az európai integrációnak, hanem különkönnyelhetően egy új korszak, ahol más tagállami magatartásokkal magatartásokra kell felkészülnünk. Maga az unió az e tekintetben, ahogy én érzékelem, nem megreformálható. Ha ezek a struktúrális problémák tükrében, ha ezek hatnak, akkor itt beszélnek hiakról, illetve beszélnek régiókról, de az valójában már azt jelenti, hogy van egy ilyen unió, és aztán lesz egy másik unió, de ez a kettő ezek legfeljebb egymással kapcsolatban vannak. Magyarul, hogy a nyugat-európai és a kelet-európai rész adott esetben szétválhat, vagy az észak-európai, mert hogy egyébként ezek az ellentétek oda vezetnek. Végül is mi mi lehet annak a titka, hogy ezek a struktúrális problémák nem oldódnak meg, maga az Unió viszont túléli? Vagy egyáltalán érdeke az Uniónak a túlélése, ha ezek a struktúrális problémák nem oldódnak meg? Tehát le, lesz egy ilyen Szerintem az igazi különbség most nem annyira nyugat és kelet között van az Európai Unióban, mint inkább euró, euróövezet és nem euróövezet között. Az euróövezeti országoknál el tudom képzelni, hogy ők, ők, ők tovább fognak lépni egy szorosabb integráció felé, közös intézmények kialakítása felé, és a többi és a többi. A nem Euróvezeti országok pedig megmaradnak egy lazább együttműködés. Van egy novemberi határidő ezzel az Európai Parlament beperli az Európai Bizottságot, amit én itt átolvastam, és kiderült, hogy ez nem egy teljesen szokatlan dolog, függetlenül attól, hogy nem is egy jellemző dolog, aztán különböző jogesetek is sorolnak, tehát ha, ön, ha az ember elolvasja az ön által vezetett stratégiai kutatóintézetnek a honlapját, akkor nagyon kiokosodik legalábbis rövid időre, amíg el nem felejt mint azt, amit elolvasott. Köszönöm. De ez egyébként um, hova vezet? Ugye, ugye uh, itt két perről van párhuzamosan szó, uh, és ezek párhuzamosan folynak, miközben a témájuk többé-kevésbé ugyanaz. Ja, per, maga most konkrétan ez a per hova vezet? Igen. Én szerintem ez alapvetően az Európai Parlament részéről egy politikai akció, ami egyébként sok hogy az Európai Parlament ugye kezdetől fogva zokon vette, ha még emlékeznek rá a hallgatók, hogy 2010 ben Most amikor az Európai Parlamentről beszélünk, akkor valójában arról beszélünk, hogy az Európai Parlament többsége? Igen, fogalmazunk így. Még azt is meghoztászom, hogy alapvetően a baloldali, baloldali többsége, amihez az Európai Néppárt időről Tehát alapvetően ez a radikális baloldal, a szocialisták liberálisok, és akik a... többséget képeznek? Bocsánat, Akik többséget képeznek? Hát Igen, a népártal együtt mindenképpen. Igen. Igen. Az európai néppártal együtt. És, de az Európai Néppárt itt most konkrétan nem támogatja ezt a ezt az eljárást. De ugye annak idején zokon vette, akkor fogalmazunk, hogy az Európai Parlament többsége az okon vette azt, hogy 2019-ben az Európai Bizottság új, el, új elnökének kijelölésénél. A tagállamok nem vették figyelembe az, ez egy csúcsjelölti rendszer. És szerintem egy kicsit ebben a perben a, ez a visszavágás is ott van. Ami inkább demonstratív jellegű, mint tényleges hatású. Én nem tudom, ugye nem előregeztetem meg az Európai Bíróság döntését, de én nem gondolom, hogy az Európai Bíróság az Európai Parlamentnek adna igazat ebben a perben. De az Európai Parlament fel tudja mutatni, az intézmények felé, és a tagállamok felé, és hogy nem, nem egy leírható intézmény, mert ha, mert ha, mert ha ő vele uh, packáznak, akkor, akkor ő aztán visszavág. Szerintem nagyjából ez, ez van. És, és Lengyelország és Magyarország ebből a szempontból könnyű áldozatnak tűnik az, az Európai Parlament számára. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás. Jövő héten folytatjuk. Önnek is, önöknek is viszont hallásra. Önök Navras és Tibort hallották. Ádám? Ádám? Van egy javaslat. Ami azzal kapcsolatos, és szerintem ez ö, egy nagyon jó javaslat, hogy az egyes interjúk zenétől függetlenül kerüljenek rá a YouTube-ra. Tehát, hogy legyen egy teljes verzió, én most nem akarok valakinek külön feladatokat adni, bár belátom, hogy ez az, de annak semmilyen akadálya nincs, hogy a, a, a márkizai beszélgetés úgy, ahogy van, vagy a mostani navracsis beszélgetés immáron 7 óra 32-től 8 vagy 7 óra 31-től 8 óra 1-ig felkerüljön. Jó. Elnézést, én hallom a választ, de utána, múltkor a márkizai beszélgetésben is, hogy a telefon behallatsz nem, most itt az Ádámmal azért beszélgetek, hogy ezt most itt megoldjuk, mert aztán mind a ketten különböző irányokba távozunk. Csak újabb és újabb, és köszönöm az ezzel kapcsolatos e-maileket, nagyon tárgyilagosak és kifejezetten pozitívak a szónak abban az értelmében, a javaslatokat tartalmaznak. Ha nem telefonálnak, akkor felhívom Horváth Csabát, és akkor utána telefonálhatnak, ha akarnak. Akkor ez ügyben kéne tenni, Ádám, hogy akkor, akkor, akkor. Ez nagyon nagy meló. Tehát időben ez hosszú, közepes. Ilyen csak mögöttem, ha látják az Ádámot, akkor ő... Egy szabad ember, aki időnként, is ez az én fogalmazásom, és nem az övé, de most ránézek, hogy... Na, Isten ments, hogy itt a hátabedődösszékul. Tehát, hogy ilyen rabszolga benyomást kell. Közöpes rabszolga, de megoldható. Nézzék, ez csak félig vicces. Tehát ö, kimerült emberekkel, akint... Én csak olyan emberekkel dolgozom, akik tévednek és hibáznak de ezek a tévedő és hibázó emberek mégis kitartanak emellett a műsor mellett, illetve hát valószínűleg más mellett is, de én ezt tapasztalom. Nézőpont kérdése, hogy az ember mire figyel. Az, hogy tévednek és hibáznak nem is ritkán, vagy pedig az, hogy kitartanak mellettem. Egyrészt hosszú távon azt hiszem, hogy kurva rosszul járnék, hogyha az elsőt látnám csak, mert előbb-utóbb eltűnnének, és aztán ülnék egy stúdióban, ahol sötét lenne, nem lenne villany, és nem lennének emberek, ez nagyjából ugyanaz lenne, mint hogyha otthon egy seprű beszélnék. Ugyanakkor törékeny anyagok a abban az értelmében, hogy mindenkinek van egy élete, és hogy mi minden várható el tőle az korlátozott, arról nem beszélve, hogy van egy merevedés is, egy anyagmerevedés, ugye, ami abból adódik, hogy minél hosszabb ideig vannak adott esetben túlzottan terhelve, ez nem csak a fizikai, hanem a mentális állapoton is látszik, és természetesen ezt az ember saját magán is tapasztalja, és félérté és elkerülése véget, ez nem a key sajátossága, ezzel mindenki a saját munkahelyén szembenéz. A legrugalmasabb helyek is tudnak ilyen problémákat gyártani, tehát ez adott esetben nem is egy feltétlenül rugalmatlan szervezettel való, vagy rugalmatlan szervezetnek szóló kritika, de most már beszéltem annyit, hogy most már tényleg fel kell hívnom Horvács Csavát, mert nem fogja találni a magyarázatot arra, hogy én hova a Pitlibe lettem. Önök egy támogatott műsort fognak nézni és hallgatni, amelyet a zugló önkormányzat támogat benne pedig a polgármester korvácson. Jó reggelt. Fiala János vagyok. Uh, megfelelő? Igen. Uh, tegnap uh, beszéltem Gémesi Györgyel, mert Márki Péter reggel említette, hogy ő nem biztos, hogy ő csinál pártot a, mindenki a mozgalomból, de itt van a pálinkás és a Gémeeséhezok nyugatan csinálhatnának egy pártot, hogy aztán mit válaszolt erre a gémesért, majd a jövő héten lesz itt hallható. De... Én egyebek közt a fülemből élek, és hát igen gondterheltnek tűnt, én éppen nem voltam Magyarországon, nem voltam tisztában az itthoni történésekkel, de hát ha az ember itthon van, akkor sincs mindig tisztában az itthoni történésekkel belét, vagy annyi történés van, mint igen, a csillag ember legyen a talpának, is súlyozni tudna, és kérdeztem, hogy milyen problémával küzd, és egyetlen, de olyan volt, mint aki egy olyan matematika feladatot kapott az érettségén, hogy most az érettségi sikere eh, áll vagy bukik, azon, hogy ő ezen túljut e vagy sem. Nagyon helyes volt, ha egyáltalán Gévesi lehet, azt mondani, hogy helyes, mert ugye, tehát a horvácsabár azt mondják, hogy helyes, akkor nem, de nyusi nyuszi helyes, horvácsaba nem helyes, eh, hogy mondta, hogy hát ő most szembesült azzal, ami a kormányinfón elhangzott az iparűzési adóval kapcsolatban, és épp azt számolja, hogy ez gödöllőt, illetően mivel jár együtt. Ha én tenap téged hívtalak volna fel abban az időben, akkor téged is ilyen gonterhelten hallottalak volna? Hát fejfájósan. De mondjuk azt ki tudom pontosan számolni, hogy mennyi veszteséget jelent ez a mert ha jól értem, akkor ugyanazt a szabályt akarják megismételni, tehát legalább akkor a veszteséget, ez durván egy milliárd forintot jelent, ennyit akar a kormány jövőre is az önkormányzatoknak ajándékozni. Jól a veszteséget akar ajándékozni az önkormányzatoknak, miközben elmondja, hogy mennyit segít nekik. Éppen a héten volt egy konferencia az egyik minisztériumnak a kiírásába, ahol tanácskoztak az önkormányzatokkal. Ahol te nem voltál ott? ahol engem nem hívtak meg... Ez meg, a hír a klikféle interjú, ahol beszéltél. Igen, igen de Tanárunk ennél, érdekesebb, hogy tén ennél érdek érdekesebb lenne tényleg, hogyha a tanácskozás helyez legalább olyan döntéseket próbálna hozni a kormány, amivel bármilyen egyeztetés lefolytat. Tehát nem közlés, hanem Jó, ezen a Banai Péter Benő által uh, prezentált uh, összejövetelen erről nem volt szó, hiszen vagy volt róla szó, hiszen egyébként ez a hír, ez tegnap látott napvilágot. Na de akkor mi értem annak a... Ez jogos, ez teljesen jogos. Vanai vagy bárkivel, vagy Kukutyin Bélával, ha egyébként egy ilyen triviális ügyet nem beszélnek, mert az érintett önkormányzatokat, akkor teljesen fölösleges eljátszani azt a színházat, mintha érdekelni őket a véleményünk. Ők eldöntötték, a kormány, Fizetes kormány eldöntött, hogy kifosztja az önkormányzatokat, majd ezt vadászati kiállításokra költi, meg a haverokra. Meg lehet tenni, de remélem, hogy csak jövő mert milyen fel vagyok háborotban? Karácsony Gergely azt írja, egy javaslat szerint a kormány úgy emelni a minimálbér összegét, hogy a munkaadók számára elengednék a teljes iparüzési adót. Azt kérdezem tőled, hogy ez valójában a pénzszegénységről szól, mondván, hogy annyi pénz nincs, mint amennyit ígérnek, és ezt ugye lehet tapasztalni hogy rengeteget ígérnek, vagy inkább arról szól, vagy arról is szól, hogy maradjon fenn az önkormányzatokkal kapcsolatban ez a politika, és most szándékosan nem azt mondtam, hogy büntető politika, bár az önkormányzatok egy része, vagy zöme így éri meg? Hát euh, én csak így tudom értelmezni, hogy ez egy büntető politika, mert semmilyen racionális magyarázat. És nem... ezt aztán kipótolja a, a kormánypárti önkormányzatoknál különböző egyedi összegekkel, egyedi döntésekkel? Igen, de, igen, tehát, hogyha az, az a helyzet, amit a kormány állít, hogy dübörög a gazdaság, akkor nem látom be, hogy miért kell közben az önkormányzatokat sarcolni. Szóval a kettő állítás. az egész kettő állítás az nem Menynek is Igen. Egészen biztos, hogy nincs rendben, ezért nem tudok mást mondani erre az egész ügyre, mint hogy. Folytatódik az a játszma, amiben az önkormányzatok kivéreztetését intézi a kormány. Talán kérem, én nem készültem, de nem tudok mindent. Ez egy javaslat? Ez most tulajdonképpen milyen formában van? Tehát ez, ez, most, ez most mi? Hát amikor a kormány egy ilyen dolgot javasolni szokott, annak az szokott lenni a következménye, hogy kicsit ilyen lassabban fogalmazzak, hogy meg szokták csinálni. Tehát ezeket nem lehet félváról venni, ha a kormány azt mondja, hogy most éppen azt javasolja, hogy ismételjük meg a tavalyi pénzelvonást az önkormányzatoktól, mert a, választó, vála, a vállalkozókon ezzel azt kíván segíteni. Ez egyrészt hazugság, mert ez az egyik legkisebb tehertétele az önkormányzatoknak, illetve a vállalkozóknak, viszont az önkormányzatoknak meg a legnagyobb bevétel, hiszen ez az egyetlen olyan saját bevételük, amit kimondottan működés kezelésre tudnak használni. Tehát itt nem arról van szó, hogy az önkormányzat sok bevétele közül az egyikről le kell mondani, hanem arról, hogy ez a fő bevétele. Tehát ebből az önkormányzatoknak több száz milliárd forint jut országosan, és ebből a több száz milliárd forintból kell működtetni, közvilágítást működtetni, utakat építeni, újítani, föntartani az óvodai bölcsödei hálózatot, a szociális hálózatot, a szociális juttatásokat. Tehát ezer helye van. És nem csodálom, hogy Gémesi egy barátom, kollégám nap fája a fejem, akkor meghallja ezt a hírt, Nekem is fájt a fejem. A korábbi elvonás, ami erre az évre vonatkozott, a zuglót érintően, mivel járt együtt, pontosabban mondva, mit írtott ki, vagy mit csökkentett? Hát például az útfelújításokat. Tehát az útfelújítások sajnos nem tudtak úgy készülni, ahogy ezt elterveztük. A játszótérfelújítások nem tudtak abban a volumenben készülni, ahogy ezt elterveztük. A parfelújítások nem tudtak elindulni. Tehát egy sor dolog, és éppen a napokban tárgyaltunk erről a koalíción belül, tehát nagyjából 3 milliárd forintnyi feladatás sorba, és van rá 1 milliárd forintnyi forrásunk. El lehet képzelni, hogy ez egy elég komoly probléma és dileme is. Nincs olyan sor, aminek az indokoltságra ne lenne 100%-os. Na, innen szép győzni szokták mondani, és forta Mire képes egy önkormányzat, vagy az önkormányzatok szövetsége a kormányjal szemben? Vagy ez egy rossz kérdés, mert ezek nem állhatnak így egymással szemben, mert nincs, nincs közös mozgásterük? Hát nyilván mi el tudjuk mondani ezt a problémát, de ugyanakkor a kormány eddig nagyon úgy tűnt, hogy ez arra, hogy ez jó az önkormányzatoknak, vagy jó az embereknek. Tehát van, ami sajátos furcsa logikán közlekedik aminek az a két lényege van, ha úgy tetszik. Az egyik, hogy sehol máshol ne legyen alternatív forrás és hatalom. Ezek az önkormányzatok, ugye ez a, ez a második hatalmi ág a el elvalapján, az unió egyik legfontosabb értéke. Tehát ez az egyik oldalon, hogy ezt a kormány utálja, ha valahol máshol is születnek döntések. A másik, meg a központilag ellopható pénzeknek a mennyiségét szeretnék maximalizálni. Ez a két hatás egyszerre tud érvényesülni jelen esetben. Volt tegnap egy rendkívüli közgyűlés, egy képviselőtestületi ülés zuglóban. Ez a Rózsa Andrással kapcsolatos történet, ez hogy jött létre? Rózsa Andrással való kapcsolat, ezt most kérném kifejteni. Hát, mi a kérdés? Az, hát az ugye azt írja az újság, zugló.hu, az hogy az kezdetén lepségi láztó képviselő, a jogi és ügyrendi bizottság elnöke arról tájékoztatta ja. a képviselőket, hogy a kormányhivatal megkeresés alapján vizsgálatot folytattak abban az ügyben, hogy Rózsa András alpolgármester, momentum, több vállalkozásnál, tisztségével összeférhetetlen beosztás lát el, lát el, a bizottság megállapította, hogy jogsértés nem áll fenn, és erről informálták a kormányhivatalt is. Ez mi? Ja, igen, igen. Igen, csak azért akadtam, mert az előbb, mert az egyetlen napirendje, egy nap egy Európai Uniós kohózink, a, a problématikája, és ez egy napirend előtti tájékoztatás volt, amit a képviselőtestület kapott, ami egy kormányhivatal által indított összeférhetetlenségi eljárásnak a vége volt. A kormányhivatal megküldte, hogy szerint összeférhetetlenség áll fenn, a mi illetékes bizottság megvizsgálta, a bizottság megvizsgálta hogy áll-e Megállapították, hogy nem, és erről tájékoztatták tegnap a képviselőtestületet, egyébként írásban a kormányhivatal. De ez hogy van a kormányhivatal? Ezt hivatalból vizsgálja, vagy ez bejelentés alapján történik? Vagy a, kormányhivatalnak, a kormányhivatalnak valahogy eszébe jutott ezt a kérdést vizsgálni, hogy ez hogy történt. Mondok egy ennél aranyosabbat. Figyelet. Tegnap... Egy másik, ez már az a housing-os kapcsolatos döntés arra. volt egy kormányhivatali intés, vagy feddés, ami egy, ezzel kapcsolatos döntést szerinte nem rendelet szerint hozott meg az illetékes bizottság. És az volt az érdekesben, hogy ezt a kormányhivatali határozatot mi még nem kaptuk meg akkor, amikor a fideszes frakcióvezető már a kezébe, és megkérdezte, hogy ezzel a komi van. Ez a tanú? E, aztán, igen, és aztán menetközben jutottunk hozzá, mi is az irányhoz. de azért ez nagyon, nagyon furcsa jelenet volt, amikor egy fideszes képviselőnél ott van egy olyan dokumentum, ami a tímzett önkormányzatnál meg még nincs. Hát, igen. De azt kérdezem, hogy amikor a kormányhivatal megállapít ilyen jellegű összeférhetetlenséget, akkor egyben javaslatot is tesz annak a megszüntetésére, vagy egyéb módozatokra? Vagy e, ezt az önkormányzatra az, bízza? Azt az önkormányzatnak kell, ugyanis jogszabályok rendelkeznek, ha az, ön, a, az összeférhetetlenség fennáll, akkor már jogszabályok rendelkeznek a tennivalókról. Jelen esetben itt megállapítás nyert, hogy nincs összeférhetetlenség, már nem áll fenn és nekünk ezt kellett is Oké, okay, de te nagyon óvatosan és jól szoktál fogalmazni, a már az azt jelenti, hogy volt egy időszak, amíg fennállt? Hát volt egy időszak, de a kérdés az úgy hangzott, hogy összeférhetetlenség áll -e fenn. A jelen időben összeférhetetlenség nem áll fent, mert ezek az okok már nem okay, léteznek. Oké, de az maradjon kettőnk között, úgyse hallgat bennünket senki sem, hogy akkor azért te néhány dorgáló szót mondtál azzal kapcsolatban, hogy a korábbi állapot azért az nem volt túl szerencsés, amikor fennállt? Hát nyilván nem volt szerencsés, azért a dorgálástól messze vagyunk ez egy, mondjuk, hogy kibának tekinthető. Jó, de hát úgy gondolom, hogy... Nem volt, nem, volt nem volt benne semmi rossz szándék. Értem, de Horvács Saba azért gondolom, hogy ilyenkor megbeszélést folytat a játékossal. Oké, okay, de azért ez, ez nem egy jelentős. Értem, én ér, csak, csak azt feltételezem, hogy, hogy mint egy jó edző, karbantartod a csapatot. Hát nyilván annyiban igen, hogy a kollégáknak fontos tudniuk, hogy saját magukat sem hozhatják nehéz helyzetbe, mert azzal a csapatot is abban hozzák, de itt nem mondom, nem volt ilyen szándék, meg viszonylag könnyen fel lehetett oldani már korábban, tehát nem amikor megírták ezt a bizonyos levelet, de túl vagyunk rajta, nincs jelentősége, dolgozunk tovább enni, és sokkal fontosabb az a kérdés, amivel, amiről beszéltünk. Tehát csak kicsit visszaidézve, nekünk az elmúlt két évben 6,7 milliárd forint pénzügyi elvonást jelentett a kormány néhány intézkedése. Például, amikor úgy döntött, hogy megtartja a gépjármű a helyben maradó 40%-át is. És sok minden más tétel. Szóval ez 6,7 milliárd, és annyit kell tudni, hogy egy önkormányzat általában ennek az összegnek a felét, ha mondjuk 30 milliárdos költségvetése van, akkor nagyjából annak a 10%-át, vagyis 3 milliárd forintot tud elkölteni évente azokra a felújító veruházásokra, amitől úgy látszik, hogy a, a település élete megy előre. Uh -huh. Most ezt a 3 milliárdot, vagy azt meghaladó összeget vont el a kormány önkormányzatától, és minden más önkormányzattól, azzal a különbséggel, hogy a fitesz önkormányzatok, erről már korábban beszéltünk, rendszeresen kapnak sok sokmilliárdos támogatást különböző címszavakat. Tehát nyilván, amikor ez a a kormányzati elvonás ötlete megszületett, akkor megnyugtathatták a háttérben a fideszes önkormányzatokat, vagy nyugi, ki meg fogjátok kapni, sőt, még az ellenzéki önkormányzatok pénzének egy részét is meg fogjátok kapni, úgyhogy nektek nem kell aggódni, és valóban így van, azok a fideszes önkormányzatok több pénzt kapnak, mint amit elvontak tőlük, úgyhogy nagyon szép a játék, mondhatnánk, de... Ezzel nem az önkormányzatokkal tol a kormány, hanem az emberekkel. Azt kérdezem tőled, aztán áttérünk erre az Ökkel House projektre, amelyben kapcsolatban a döntést elhalasztották, de hogy az elhalasztott döntés, tehát hogy amikor majd október 28-án megszülöködik a döntés, akkor az értelelésen arról érdemes beszélgetni, hogy van-e neked arra nézve gondolatod, akár a saját életedet illetően, hogy amikor az ember érzékeli, hogy valamit, politikai, hát mondjuk a magánéletében inkább ö, szimpátia vagy antipátia okán valamit nyom, vagy valamit éppenség épen, ellenkezőleg nem nyom, mert nem akarja azt támogatni, és az kontraproduktív, és egyre jobban szorul, mert ő ugyan ki nem állhatja a fialát, de azt látja, hogy a fialának a, a háttérbe szorítása az neki nem áll érdekében. Szóval mindaz, amit most az előválasztás, hogy ezt megelődne az önkormányzati választásokon, tapasztalt a Fidesz, és most tulajdonképpen csak azt kérdezem tőle, hogy tudsz-e a másik, vagy akarsz -e a másik fejével gondolkodni. Vajon a Fidesz az ebben a pár hónapban, ami az országgyűlési választásokat illeti, nem akar, vagy nem tud változtatni azon a politikáján, ami látható módon azért az emberek vélemény nyilvánításában, ha kell megnyilvánulést, alapvetően nem a Fidesz mellett nyilvánul meg, vagy ezt a Fidesz nem így látja, vagy ez egy rossz kérdés, feltevés, vagy beszéljünk másról. Hát hogyha a Fidesz mondjuk 30 a lenne lemaradva, akkor nyilván páros lábbal rúgná ki a stratégiákat és a stratégiáikat is. De mivel nem ez a helyzet, és kiegyensúlyozott, az ellenzék ugyan vezet egy 7-8 kal de gondolhatja a Fidesz, hogy jó ez az irány, csak kicsit még erőszakosabban kell tolni, hiszen 12 évig voltunk hatalmon, és hogyha jól csináljuk, még 4 évig maradhatunk. De az emberek most már azért úgy tűnik, hogy megfelelő mértékben látják át ezeket a helyzeteket, megfelelő mértékben látják át a pofátlanságát, a korrupció mértékének, vagy amit meg lehet csinálni mondjuk 30 milliárdból egy vasút esetében, abban miért lesz 340, és azt is látják az emberek, hogy viszont azokra az ügyekre, ami nekik fontosok lennének, akár egy önkormányzat területén, helyben, azokra meg nem jut pénz. És egy átlag is nehezen teszi fel a kérdést, hogy nagyon szép ez a vadászati kiállítás, de biztos, hogy arra kellett elkölteni 70 milliárdot, és mondjuk nem a, az egészségügy várólistáinak a csönkentésére kellett volna. Tehát, hogy ezer kérdés merül fel az átlag polgárba, vagy egy politikusba is, hogyha Nekem lenne az a feladatom, hogy egy kicsit szimpatikusabb legyen a kormányzásom, mert hát egész biztos, hogy nem így csinálnám, hanem pont ellenkezőleg. De a fidesz valami ragaszkodik ehhez? Egyrészt szeretnék kérni tőled egy szívességet, egy szolgálati közlemény, ha nem felejted el, és ha jogosultságot be beletartozik, akkor a telefonszámomra elküldenéd a kis Ambrusnak a névjegyét, azt megköszönném, mert egyre nagyobb gondot jelent az, hogy a fővárosi önkormányzattól senki nincs olyan, aki megszólalna, és ugyanakkor füriás kritikát mond, és azért nem ártanak hogyha lenne valaki, aki a másik oldalt képviselné, hogyha ez lehetséges, vagy adjál egy olyan telefonszámot, aki aztán jogosult arra, hogy megadja a kis amrus, ha nem felejted el. A másik pedig Jó. az, hogy egy gyérémet Erzsébetel folytatott beszélgetésben esett szó arról, hogy amennyiben nem kapja meg időben a fővárosi önkormányzat, illetve az önkormányzatok azt az egészségügyi, tehát azt a, az, aval a pántlikával ellátott összeget, ami a szokásos éves egészségügyi támogatást illeti, akkor felmondja az atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos támogatást, aminek a jelentőségét ugyan én nem látom, hiszen kiderült, hogy az atlétikai világszövetség erre nem biztos, hogy odafigyel, de itt valami mulasztása van a kormánynak vagy az államnak az önkormányzatok irányában, mert hogy egyébként egy olyan összeget nem utaltak át, amit már át kellett volna utalni. Ez így van. Egyébként nem egy, nem egy mulaszáson van, hanem körülbelül 40 tételből, 40 nagyon komoly tételből álló listát tudnék felsorolni, amelyben ezek a hiányosságok szerepelnek, például a látszik 6 milliárdját azóta sem utalta át a kormány, mint ahogy a, a közlekedés támogatását sem utalta át a kormány, azóta sem. Pedig ígérik, és hát persze mondják, hogy. Hát nekik éven belül kell. Ja, hogy korábban, ez nem nem december 31-én szokott lenni, ez, kérem már az ő belátásukra van bízva, de a lényeg az, hogy rengeteg dologban voltak tárgyalások ezen a fővárosi közfejlesztési tanácson. Ez, ha úgy tetszik, egy ilyen egyeztető fórumként jön létre, vagy jött létre, de valójában ez is egy bárszínház. Mi elmondjuk, hogy mit kellene megtennünk közösen. A kormány elmondja, hogy szerinte adott esetben másképp, Utána van egy csomó közös pont, amivel egyetértünk, hogy jó, akkor ezt így is abban a formában, majd a kormány e, elszabotálja a döntések végirajtását. Ugye Gyirébet Erzsévert arról beszélt, a... hogy küszöbön van a következő ö, ö, közfejlesztések tanácsa ülése, tegnap erről Füries Balázs nem tudott. Ugyanakkor azt kérdezem, visszatérve a 14. kerületbe, hogy október 28-án miről fognak dönteni majd a képviselők, hiszen a képviselőtestület tegnapi rendkülésén nem tudott egységes álláspontot kialakítani arról, hogy befejezi az EcoHousing projektet, vagy felmondja az uniós támogatási szerződést, és viseli annak következményeit. Mi a történet? A történet lényege az, hogy az önkormányzat eredetileg egy 500 millió forintos telekkel szállt be ebbe az uniós projektbe, projektbe, és az volt a, ahogy tetszik, ígéret, hogy az önkormányzattól már más forrás nem kell, ezt önerőként elfogadják. Eredetben 20 önerőt kellett volna istesíteni az önkormányzatnak, ezen jóval nagyobb érték. Majd a tervező tervezett egy épületet, egy 27 lakásos szociális bérházat, amelyre az első indikatív ajánlat 2,1 milliárdról szólt. Hát innen kezdődik a kávárja, hogy ahhoz képest, hogy az önkormányzatnak elég egy 500 milliós telket hozzátennie, Ma már ott tartunk, hogy minimum 800 millió forintot hozzá kellene tennie az eredeti támogatási összeghez, és vannak más kisebb problémák is. tehát Valaki félre értelmezte a szöveget? Nem tudom, ki értelmezte félre, de az tény, volt árdrágulás. Azért lássuk be, az elmúlt egy évben legalább 40%-kal nőtt az építőiparnak a kiviteli költsége, mind anyag, mind munkaerő szempontjából de biztos, hogy a, a terv sem jól készült, tehát a tervező, aki egyébként a projektnek a partnere is egyben, nyilván ő is egy értékesebb épületet készített, mint amire a megrendelés szólt. Megpróbáltuk műszakilag is könnyíteni a projektet, megpróbáltuk pénzügyileg is könnyíteni. Közben érkeztek azok az elvonások, ez a 6,7 milliárdos elvonás, ami gyakorlatilag szinte lehetetlenné teszi, hogy ezt ebben a formában megcsináljuk. Noha én is keresem, még mindig keresem azokat a módokat, hogy hogyan tudjuk mégiscsak megvalósítani. Leginkább határidőmódosításra lenne szükség az európai Unió részéről, amire egyelőre nem voltak túlnyitottak. Milyen költségekkel járná ez együtt, amennyiben felmondaná az önkormányzat? Ez ezek a költségek, amik nem ismertek. Elvileg ez egy konzorcium, aminek vezető partnere az önkormányzat. A mi feladatunk alapvetően az építés lett volna, ami az önkormányzat feladata. Az összes többi, ez közös, de minden partner maga végzi el. Például a tervezés is az egyik projektpartnernak volt a feladata. Amikor az uniós projekt mondjuk visszafizetése kell, hogy kerüljön, akkor minden partnernak vissza kell fizetni azt az összeget, amit neki utaltak. Hát ha ebben a megközelítésben néznénk, akkor még az önkormányzat lenne a legkisebb kárvalótja ennek, hiszen mi nyilvánvalóan nem használtuk fel az építése kapott összesen 900 millió forintot, vagy 930 millió forintot, mert hogy építeni még nem tudtunk. A többi partner, akinek például terveznie is kellett, és más munkákat kellett elvégeznie, Egy részét nyilván elkölthette, egy részét meg nem, tehát ott az visszautalásra tud kerülni, de ami a kockázat, hogy az önkormányzatnak kell felelni az Európai Unió felé, és a partnerektől pedig egy másik eljárás keretében tudjuk visszaszerezni a pénzt, ha így alakulna. Én még reménykedem, hogy a következő néhány napban találunk valamilyen megoldást, de valóban nem egyszerű. És 28-án döntés? 28-án dönteni kell. Már így is másfél éve húzódik ez a kérdés. Megpróbáltuk minden létező módot, hogy hogyan tudnánk... Ö, pénzt szerezni erre, illetve a területnek a részbeni hasznosításával hogyan lehetne a projektnek a pénzügyi terheit csökkenteni. Ha lenne a számlán két milliárd forintunk, akkor még meg is tudnánk csinálni, akár, akár plusz befektetés nélkül, de ez mivel nem áll rendelkezésre, és vannak más feladataink is, ezért a képviselők egy része jogosan mondja, hogy egyébként támogatják, meg szeretnék ezt a projektet, de egyszerűen nem fogjuk tudni megvalósítani. Mert ha ezt megvalósítjuk, akkor minden másról le kell mondanunk. Egy szenzációhajház Kejfej Jancsi az valószínűleg a Horvácsaba Dobrevre szavazott, de biztos volt Márkizai győzelmében című kérdést tenni föl, de ez elmarad a jövő héten beszélgetünk erről. Ennél fontosabb, hogy október 16-án volt a kerület megalapításának 86. évfordulója alkalmából, egy diátadó gála, és szeretném, hogyha elmondanád, hogy ott mi történt, és hát nem az összes díjazottat, mert itt nyilvánvalóan akkor valaki, aki kimarad, akkor meg fog sértődni, de akkor erről az eseményről, ha mondanál, nagyjából egy héttel később, mint az volt néhány mondatot. Ja, hát ez a díszfolgár, illetve az emlékérmek, valamint egyéb díjak, azok mind arról szólnak, hogy megbecsüljük, akik zugló érdekében maradandót alkottak. A díszfogárok azok, akik világhírt hoztak a kerületnek, az emlékérmesek, akik zugló kérnevét helyben öregbítették és tettek érte, és természetesen a szociális, vagy közrendvédelem, vagy egészségügy, Területén pedig a, a hősies helytállást díjaztuk. Az elmúlt egy év nagyon nehéz volt mindenki számára, és különösen fontos, hogy ilyenkor legyenek olyan példaképek, akik reményt és hitet adnak azoknak, akik zuglóban, zuglóban próbálnak egyről a kettőre jutni. Tehát erről szól tulajdonképpen ez, a, ez az esemény, és hát nagy öröm volt, hogy egyáltalán létrejött, mert a pandémia miatt egyáltalán nem volt biztos hogy ezt meg tudjuk valósítani két héttel, korábban azért kellett elhalasztanunk, mert egy a szervezésben résztvevő kollega, aki elég sok emberrel találkozott, covid covidos lett, és emiatt le kellett fújnunk, mert nem kockáztathattuk azt, hogy az esemény bármely részvevője köztük idős emberek megbetegedjenek egy figyelmetlenség okán. Úgyhogy erre is oda kellett figyelni, és az öröm az volt, hogy végül is meg tudtuk tartani. Végül, de nem utolsó sorban. Rövidesen Kurtács András segítségével meg fogjuk mutatni képen. Én még itt a berendezéseket nem, muta, nem tudom tökéletesen használni, de az egyik nézőm, hallgatom, hiszen ez egy tévéműsor is volt olyan kedves, és csak úgy neked is elmesélem. Egységben a Szabad Magyarországért felkiáltással a Jobbik honlapján lehet találni egy felhívást a, az október 23-ai megemlékezésről, nyilvánvalóan az ellenzék oldaláról, de hogy ki hogyan értelmezi ezt, majd ha gondold, akkor néz meg, tényleg elképesztő. Egységben a Szabad Magyarországért Jobbik. Október 23-a délután 4 óra Budapest Andrási és Dózsa György út sarok felszólal, Jakab Péter a Jobbik elnöke, valamint Fekete Győr András, Dobrev Kalára, Karácsony Gerge és Márki Zai Péter, ami konkrétan úgy tűnik, mintha a Jobbiknak lenne egy rendezvénye, amin egyébként még négy ember felszólal. Ennyit az egységnek egy képi megvalósításáról, ha gondolod, elküldöm neked. Hát megköszönöm. Szerintem fogadjuk el, hogy még nem sikerült mindent, mindent sevet begyógyítani. Ez de egy nagyon nehéz kifejezés. Bízom benne, hogy ez néhány héten belül mindenki túlteszi magát rajta. Engem édesapám arra tanított, hogy politikus ne sértődjön meg, és ne tartson haragot, mert... Jó, hát ez mindennek van egy határa. Nyilvánvaló, éppen ezért azért azt javaslom a kollégáknak, hogy gondolják végig, hogy ha tényleg komolyan gondoljuk azt, hogy egységben az erő és az összefogással leválthatjuk végre ezt a romlott rendszert, és valami jobbat építhetünk helyette, akkor szerintem a személyes. Sértettséget, vagy a személyes érzelmeket érdemes félretenni, és inkább a közös győzelemre fókuszálni. És akkor szerintem majd ez az új öröm, ez a jövő áprilisban bekövetkező új öröm, ez el tudja törölni mindazt a kellemetlenséget, ami előtte volt. Köszönöm, és hogyha nem felejted el, akkor légy és ezt a kis számos telefonszámot küld el nekem. Köszönöm szépen. De, de, köszönöm szépen. Én is köszönöm. köszönöm. köszönöm. Viszont kívánom. Önök Horvácsavát hallották Zugló polgármesterét. András Bejös, ha itt vagy. Igen, ez tényleg elképesztő. András! Valaki látja az Andrást? Gyerekek, merre van az András! Ja, addig, amíg ő nem jön, addig zene és egyáltalán. Ehhez mégis mit szólnak? Egy mindenkiért, mindenki egyért. Egy. Zéró egy, tizenkettő, negyvenkettő. Egységben a szabad Magyarországért felszúl a <gül> Jokob Péter valamint. <gül> Emberek, tudják, van valamilyen ilyen ízé, ilyen a Honti Hannával, vagy nem tudom, a Heltai Jenő darab, amiben operethősök vannak egy darabban, és állandóan kitakarják egymást, és állandóan azon veszekednek, hogy ki az, aki a másik előtt áll. Nem vonok le ebből messze menő következtetést. Csak úgy kérdezem önöknek, hogy hogy tetszik. Valamint hogy tetszik az, amikor Karácsony Gergely azt mondja Benyó Ritának a jelenben, a miniszterelnök előtti vitákat untam, ott voltam, tudtam, hogy ez nagyjából egymillió ember nézi most, és két kérdés között az jutott eszembe, hogy egy gyerekemegy és hogy hát nem kéne neki akkor családapának lenni. Hát senki nem akadályozza, meg, hát nem kényszer, annak idején Bircsek Tanárnyi mondta, hogy nem kényszer gimnáziumba járni, nem kényszer politikusnak lenni, nem vissza kell vonulni Márkizai Péter javára, vagy visszalépni, hanem ott hagyni az egészet a francba, csinálni valami mást. 061-712-42. Mit szólnak a fiala felvetéseihez? Részint karácsony, részint jakab, apróságok. Csak úgy kérdezem. Végülis az ördög a részletekben. 061-712-42. Elszoktam ennek az izének a használatától, aztán majd visszaszokom rá. Várok! Hát ha nincs kedvük telefonálni, akkor nem telefonálnak, akkor még egy pár percig maradok és aztán nekem sem muszáj itt 9-ig lennem, egyébként is egy sor alkalommal tovább voltam, mint 9, akkor most hamarabb hazamegyek. Elküldjem a gyurcsájnak, nem küldöm, mert nem fontos volt. Na. 8 óra 40 perc van, úgyhogy most kéne hazamennem, ez pont 12. De még egy kicsit várok. Közben az a szöveg jobbik, egy színpadon az ellenzéki összefogás, gyertek el, mutassunk előtt október 23-án. De közben felszólal, valamint. Jó reggelt. Jó, reggelt. Jó reggelt kívánok! Ma sikerült egy kicsit... Uh, bocsánat, nem hallgatottál. Uh, sikerült pattanásig feszíteni a Hurtan Avresis interjúban. Ott azt hittem, hogy a vakony rankáin a térerő elmegy. Ön nem érezte? Dehogy nem érezte. Tehát olyan szépen uh, visszajött vissza egy más mederbe. Eddig lehetett elmenni, miért te volna fokozni? Nem is, csak azt hittem, hogy én még nem hallottam a Navarasit ennyire idézővel kiakadni az önnel történő beszélgetések során. Ez egy, ez egy nagyon érzékeny ponttává átott, úgyhogy, úgyhogy ez is egy új érmény volt. Minden nap új nóvú. Értem. A másik, hogy ígérje meg, hogyha ma elmegy és megnézi a filmet, a gyógysányos filmet, akkor majd beszámol Hétfőn, persze. Hétfőn. Már két beszélgető partnerem is van hozzá, persze. Jó, már ennyi, köszönöm szépen. Én is. Jokha Péter, Karácsony Gergely. Tehát tényleg, a Karácsony Gergelynek nem kötelező iskolába járni, a gimnáziumba. És ez már teljesen obligon kívül van, ami múltunkkal kapcsolatban. Tényleg, szóval ez, ez... ennyi időt lassan elkopnak a dolgok, bár nyilvánvalóan teljesen soha. Jó nevült. Hát amit, amit karácsony Gergőről mondtál, azt, bocsánat, nem Gergő gerge, ott nem tudom eldönteni, hogy az a nagyobb psziki, hogyha igazat mondott, vagy csak egy mondó be de én egy másik dolgot szeretnék vele kapcsolatban mondani. Ő most avval állt elő, hogy Gyurcságy Ferenc mégiscsak megzsarolta. Mégpedig avval zsarolta meg, hogy kicsinálják, mint főpolgármestert, ha nem lép vissza. De itt nem, nem működik a logika. Mert hogyha ön, ő visszalép, akkor nincs miért kicsinálni. Ha meg nem lép vissza, és nyer, akkor meg nem főpolgármester, és akkor nem tudják Nem ez a kicsinálni. gond, nem, nem ez a gond. Ger de, de, de hát kézza, nem mond kézza, Nem ez a gond. Aztab, nem, nem, nem ez a gond. Nem. Ja Istenem, majdnem azt mondtam, hogy nem tartunk, de ez egy nagyon szemétfogalmazás. De ha már kimondtam, nem tartunk olyan főpolgármestert, aki azt mondja, hogy a telefonjában őrizzel sebeseket, amelyeket egyébként. Hányszor hallottunk már arról, hogy Pintér Sándor trezóriában kivel kapcsolatos irat van? Hallottunk valahogy ilyet Pintér Sándortól? Soha. Csak ezt ilyen össznépi plegyka. Az az ember, ez aki egyébként mondom, nem ezek, de nem azt értsd meg, Géza, nem az a dolog lényege, hogy igazat mond, de vagy sem, hanem az, hogy egyáltalán ez ebben a formában előkerül, könyörgöm. Egy valamit magára adó ember könnyen lehetséges, hogy összegyűjti ezeket az SMS-eket. De egy, valamire magá, egy valamiben magára adó ember erről nem beszél. Punktum. Én nem véletlen ajánlottam föl Karácsony Gergelynek, hogy találkozzunk. Sokkal nagyobb veszteséget, sokkal nagyobb ütés volt neki ez a visszalépés, mint amit egyébként mutatott, akkor, amikor a színpadon jókedvűen állt ki Márkizai Péter mellett. Abban egy hihetetlen nagyvonalú, már-már államférfi Tulajdonságokat felmutató fiút lehetett ott látni. De közben olyan mértékben érezte magát rosszul, hogy ilyeneket tett, és a kettő kioltja egymást. És önök tudják, hogy nekem igazon van. Ez nem szimpátia kérdése. Nehéz ezzel szembenézni. Karácsony Gergely morálisan megrendült. És ez a morális megrendülése, ez a visszalépésével van kapcsolatban, de a kettő között nincs összefüggés. Ezt, ezt ő okozta magának. Visszaléphetett volna anélkül, hogy közben ezeket összezajválta volna kifelé. Ezt ő nem engedheti meg magának. Nem az a kérdés, hogy milyen SMS-ek vannak, hogy ezek zsaroló SMS-ek vagy sem, és hogy egyébként ezeket nem tudja bemutatni, vagy fenyegetés. Kerültem én már olyan helyzetbe, hogy valaki azért vont engem felelősségre, mert egy olyan telefonra reagált, vagy egy olyan SMS-re, amit nem nekik ültem. Majdnem meg sem is ültem. De egyszerűen nem voltam fölkészülve arra, hogy valaki olyan valaki fog engem felelősségre vonni, aki a történetnek nem címzettje. Megoldottam, de nem volt könnyű. Még nem sikerült az illetővel beszélnem, kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani. Mondják azt, hogy nincs igaza. 061 712 42. Ez nem a márkizai történet, ahol ő elmagyarázza, hogy miért beszél arról, hogy a fél Fidesz kormány meleg, ami szintén tehát hogy mondjam, az szintén nem komilfó, de elmondja azt, hogy milyen ennél nagyobb nem komilfóval veszi fel a küzdelmet ezzel a nem komilfóval. De a Karácsony Gergely esetében minek a része ez a nem komilfóság? Segítsenek nekem. Segítsenek a bombázótisztek. 061-712-42. Vagy hivatkozzanak arra, hogy nem értik, amit mondok, és akkor azzal kibújnak a felelősség alól. Csak ne hallgassanak. Én összerámolok, mert ez itt egy régi és a legjobb pillanataira emlékeztető pillanata a Kejfejancsinak. Ha hallgatnak, nem akarok azzal szembenézni, hogy vagy nem érdekli önöket a műsor, vagy nincs véleményük. és akkor jön a Puzsér és a segítségét a karácsonynak, ha. Jó reggelt! Jó reggelt, Márfél. Tökéletesen igaza van. Hozzátenni nem tudok, de tökéletesen igaza van. És azt hiszem, hogy értem ön. 061 712 42 Én, ha hat párt lennék, én a Jobbik honlapjáról ezt a hirdetést, amit látnak egységben a Szabad Nagyarországért levetetném. Mi az, hogy felszólal valamint? fg köszönöm a közreműködést. FG nélkül ezt nem tudtam volna, nem láttam volna. Nem vicces. Unta a miniszterelnök jelölt vitát. Hmm? Unta azt a pár százezer embert, aki kiállt mellette. amikor miért nem lépett vissza? Emberek, el vagytok árulva. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó hétfény, találkozunk, de nem győzök csodálkozni azon, hogy nem telefonálnak. Jó reggelt! Jó reggelt, elel vagyok. Megdöbben, állottam, hallottam, hogy karácsonyi ismét előkerült önnél, ez, erre nagyon rácsodálkoztam, és azon csodálkozom, hogy ön még mindig keresi a társaságát, most az előző mondásai, mondatai alakján... Pontosan mondta, én... Nézze, kicsit olyan vagyok... Um, Hát ezt nem tudnám jól elmondani. Tehát, öm... Maradjunk abban, hogy ez egy emberi gyengé, hogy én ezt megtettem. Igen, és meg is értem, de hát ez a szerencsétlen annyira esetlenül és teljesen mozog. Nem, nem, pályán... nem, nem, nem, ez, ez most, amiről beszélünk, ez, nincs, ez nem szerencsétlenség. Tehát az, hogy ő egyébként az SMS-ekkel kapcsolatban, illetőleg a, ami a a szöveget illeti, hogy a miniszterelnök jelölti vitán azon gondolkodott, hogy neki a gyereke röplabda meccseink kell lenni, ez nem szerencsétlenkedés. De van, igazabban... sajnálom, higgyék el, akkor már konkrét leszek a han elvesztése, végleges elvesztése, amikor azt mondta nekem, hogy mi van, felmelegítjük a kapcsolatot, és leroktam a telefont, hogy ilyen hülyeségekre nem reagálok. Ez épp úgy megvisel, mint ahogy tudomásul veszem azt, hogy a munkám által létrejött ismerettségek, lehetősége igen, kicsi. Sajnálom. Ebben biztos benne van az én gyengeségem is. 061-712-42. Először. 061-712-42 másodszor. Milyen pofátlar ez a jobbi kérdötés? 061 712 -42. Senki többet? Minden nap is, műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha ez nem az utolsó adás volt, akkor hétfőn, hat után, de még hét előtt találkozunk. A két időpont között a pont Fiala Janos, mint a nevem, kukac.gmail.com e-mail címen tudják felvenni velem a kapcsolatot. Viszont hallásra, viszont I <coughs> e...